Isabela Vasiliu Scraba Dresat să-l pe Albini Despre 19 trandafir de Mircea Iliad Moto Oricine privește realitatea în față înțelege că vom intra curând într-o fază a istoriei universale când niciuna din libertățile pe care abia pucasem să le cunoaștem nu va mai fi posibilă. Trebuie deci să ne pregătim de pe acum ca să putem supraviețui în instituțiile societății de mâine Poeziile recitate altfel decât am fost învățați meditații, rugăciuni interioare exerciții de respirație și de vizualizare pot deveni tehnici de evadare Mircele Iade, 19 Trandafiri La 72 de ani Mircea Eliade prevăzuse că întreaga omenire este amenințată să supraviețuiască în stilul 1984. Acest binecunoscut stil nu înseamnă doar totalul control al indivizilor, din ce în ce mai ușor de realizat în lumea digitală, dar și adoptarea religiilor politice, incluzând câteva isme, printre care și gnosticismul anticreștin, alături de un comunism reșapat spre evitarea punerii în discuție a crimelor totalitarismului marxist. Impresionat de sălbăticia revoluției culturale chineze, când suflul revoluției sfărămase degetele de mari pianiști, academicianul Mirce Eliade scrisese în 1971 povestirea uniforme de general. În ea, actorul de genul Ieronim Tanase apare ca retras de noua lume adusă de tancurile sovietice spre a putea să-și practice meseria în particular, departe de spectatorii care lovaționaseră o pe marile scene ale capitale. După trei ani, renumitul savant repune problema culturii în statele totalitare, reluând personajul Ieronim Tanase și decorul casei calonfireștilor aflată în ruină. Actorul de astă dată afișează ruperea sa de trecutul familiilor boierești, an în timp calomfir tanase, declarându-și disponibilitatea pentru un viitor trăit liber în circunstanțe istorice oricât de tragice, fiindcă aceeași lumină dumnezeiască este ascunsă pretutindeni în toate locurile. Prezentul suprapus peste un trecut camat ca matca apuselor civilizații apare în maiestoasa lumină a Ierusalimului Ceresc de la sfârșitul povestirii, imagine pe care are certitudinea că nu e singurul care o văzuse. Nu simțise când încetase ploaia și se ridicase negura necăcioase și cerul se limpezise, înălțându-se și parcă totodată adâncindu-se. Privea în figurat lumina, tot mai puternică, tot mai scripitoare, care se răspândea deasupra orașului, prefăcând clădirile imense în cristale, asemenea unor nesfârșite flăcări de aur și pietre scumpe. Cristalele se înălțau, apropiindu-se unul de altul, contopindu-și pe nesimțite vâlvătaia, Mircea Eliade, incognito la valt. După câțiva ani a imaginat un nou mini-roman, 19 Trandafiri, axat și el pe ideea că libertatea absolută rămâne posibilă indiferent de presiunea societății totalitare asupra individului. Ciclurile temporale sunt în ce mai scurte, notase mirceriate pe 5 februarie 1978, ciclu geologic, biologic, viața speciilor, istoric, durata culturilor, individual, persoana umană, dar numai omul care înțelege despre ce e vorba și numai el se poate elibera de timp. În povestirea începută în vara lui 1978 apare actorul de geniu Ieronim Tanase de astădată într-un scaun cu rotile. Cum explică Iliadei, actorul regizor ajunsese pe jumătate paralizat, probabil de la un rol jucat neîndemânatic, în orice caz într-un moment pe care îl uitase. Uitarea lasă o portiță deschisă spre vindecare pe calea anamnezei după doi ani de certă invaliditate. Din punctul de vedere al realității de văzut și pipăit, paralizia lui Ieronim marca poate viețuirea într-un regim polițienesc, lăsându-și urmele adâncă încrustate în unele trupuri, precum se întâmplase și cu părintele Calinic din cele trei grați. Căci în elipsitul albini. Anchetatorul comunist-osecurist, care acum îl pândea din umbră pe semiparalizatul regizor Ieronim Tanase, îl talonase și pe invalidul călugăr calinic până ce acesta a murit. În 19 trandafiri, albinii se deplasează la locuința plagiatorului Angel Pandele, scritor care se aprovizionează de la gospodăria de partid, are secretar personal, limuzină la scară și menajer. Desemnat precum Cărtărescu după 1990 ca cel mai mare scriitor român în viață, pandele publică fără jenă sub numele lui uneseau asupra teatrului scris de regizorul Ieronim Tanase, având prudența de a atrage la Xero 10 exemplare din volumul de teatru nedistribuit pe piața cărții. Pentru Gheorghe Glodeanu, care îl trece cu vederea pe albinii, autorul introducerii la o dramaturgie posibilă ar fi chiar pandele, dovadă că n-a înaintat cu lectura nici până la jumătatea mini-romanului de 192 de pagini. Căci motivația plagiatorului, ca și presupusa dezvăluire la o a doua ediție a adevăratului autor, se putea citi la pagina 77. Până să-și renuiască inspirația atât prin contactul cu tineri actori, cât și prin plagierea lui Ieronim, romancerul Pandele, cel mai mare scritor român în viață, era vag menținut în atenția publică de reeditarea la nesfârșit a unui roman de succes din tinerețe, urmând a ei se publica și memoriile. Imaginea a scritorului de mare succes într-un stat totalitar, Pandele ar fi un fel de ide suchianu sau altă învârtit al regimului comunist precum Mihai Ralea, după cum îl definise Iliade pe maestru Pandele, artist emerit al poporului, academician și candidat la Premiul Nobel. Cu ocazia vizitei făcute la domiciliul Scriitorului, Emanuel Albiniu învățășează secretarului Eusebiu Damian Peniculina, ca un mare pericol pentru societatea comunistă. Dacă talentata, erodita și frumoasa actriță născută dintr-o boeroică și un tipograf S-ar fi culcat în dreapta și în stânga pentru obținerea de roduri și de premii Aș fi fost probabil copleșit de toate onorurile Și n-ar fi atras asupra ei mânia mocnită a poliției politice Nici Albini, un fanatic în instituției Cum îi scrisese lui Matei Călinescu pe 17 martie 1979 N-ar fi recurs la scenarita de inspirație gnostică din care reieșea, cum nu se poate mai clar, că dorința Sofiei din groza lui Valentin de a-l cunoaște pe Dumnezeu Tatăl a atras după sine toate redile din lume. Pentru că Niculina, la un an după ce-i murise mama, începuse în 1961, aș căuta Tatăl, fost prizonier în Uniunea Sovietică, repatriat în 1950, probabil rearestat cum s-a întâmplat cu erou de la Stanning la Daurel State și cine știe poate chiar omorâi după gratii, fără ca familia să fie anunțată de moartea lui. Securistul Albini, deși îl știa plecat pe maestrul Angel Pandele, vine totuși ca să-l atenționeze prin secretarul dactilograf asupra pericolului pe care îl putea constitui frecventarea regizorului Ienonim Tanase și a Niculinii logodită cu Laurean Serdar. Total bine a fost marele închizitor din Novela Pelerina, compusă în 1975, a cărei interpretare am intitulat-o Pelerina lui Eliade sau Scenarita ca formă securisto-comunistă a teoriei conspirației. În jurul aceluiași personaj sursă de închipuite scenarii conspiraționiste și-a structurat academicianul Mircea Eliade și acțiunea de tip polițist din povestirea Dayan, terminată în 1980. Pasionatul de gnosticism din 1930 nu citește însă pe Hans Jonas, conspectat de turnătorul Culianu, în licența obținută la Milano. Anchetatorul Albinii parcursese cartea filozofului Hans Leisegang, Dignosis, 1924, apărută câțiva ani mai înainte. Ajuns prima dată în SUA cu o bursă obținută de Distinguished Service profesor Mirce Eliade, comunistul Ioan Gulianu s-a grăbit să ducă lucrarea sa de licență universitar lui Hans Jonas, în speranța dovedită de șartă că îl va lua ca asistent. Din această primă descindere de două luni în America, datorată într-o totul savantului Mircea Eliade, care îi plătise și drumul întors, au rămas foiile unei penibile anchete interviu de perspectivă comunistă-securistă. Amestecate cu vaci conspecte, dovedind incapacitatea de a urmări literatura eliadescă. După ce parcursese în manuscris nuvela Pelerina din 1975, fostul comunist Matei Calinescu a reținut și el lucrurile care erau foarte familiare, precum clișeele ideologice din ziarul Partidului Unic care fac să semene între ele toate numele scânteii. Personajul Albinii din Pelerina devenise nesemnificativ pentru Matei Călânescu. Era și el, ca și Culianu, dresat să uite crimele regimului impus în România de oamenii lui Stalin. Nici când citește nuvela Daian, Matei Călinescu nu-l vede pe securistul Albinii, pe care îl împinge în spatele imaginarului conflict dintre gândirea politică și gândirea mitică. Parcă l-ar fi ghicit în avans pe comentatorul care scria de cei care, trăind doar în planul rațiunii practice, se îndoiesc de existența miticului. Romanul 19 Trandafiri, dedicat Ilenii și lui Ioan Cușa, a fost trimis de Mircea Eliade pe 7 martie 1979, unii traducătoare în germană, ceea ce i-a dat prilejul să constate mai apoi că literatura sa place și se vinde în spaniola și în germană. S-ar fi vândut ea și în totalitarismul comunist, dacă cele 30.000 sau 60.000 de exemplare din volumul de novele intitulat în curte la Dionis Volum tras pe hârtie proastă cu cernală cenușie ar fi ajuns în librării, ceea ce e foarte posibil că nu s-a întâmplat. Cartea costă 27 de lei, dar nu se găsește. Librarea au vândut-o pe sub teșghea. La busa neagră a ajuns 300 de lei. Notase autor în vara lui 1981. Presupunând pe bună dreptate că editorii comuniști vor interveni cu foarte ca cenzurii, cum s-a și întâmplat cu textul povestirii o fotografie veche de 14 ani, faimosul savant adaugă: N-am timp să verific dacă au respectat originalul. Academicianul Mirce Eliade îi scrisese în primăvară anului 1979 lui Matei Calinescu, Depășit de subtilitatea minului romanului 19 Trandafir, că într-un stat dictatorial există deja o societate invizibilă și invulnerabilă. Foarte probabil se gândise la performanțele atinse de Sergio al George, a cărui evoluție spirituală s-a întâmplat sub ocupație comunistă, cum definise Vasile Băncilă epoca de după război comunistului trimis să ocupe la Bloomington, un post de lector de română, îi mai explicase pe 19 martie 1979 că invulnerabilitatea celor câțiva se datorează felului complex schimbat de a-și trăi viață. Metamorfoza lor ar semăna într-un fel cu dispariția doctorului Zerlandi sau ar Ioghin care s-a făcut nevăzut adică prezența sa în lumea fizică a devenit irecognoscibilă pentru muritorii de rând. Interesantă este și precizarea după care dispariția nu se petrece nici în muntele Sfânt al Ortodoxilor, muntele Athos și nici pe undeva prin Himalaya. Miracolul s-ar petrece chiar în statul închisoare, acolo unde în decembrie 1950, S-a produs bilocația părintele Arsenie Boca, prezent atât în lagără de exterminare a canalului Dunărea Marea Neagră, cât și la înmormântarea mamei sale la sute de kilometri distanță. Ca toți românii conștienți de destinul României, mi-am găsit și eu modelul și consolarea în Miorița, singurul răspuns pe care îl putem da în istoriei, este răspunsul Ciobanului. El vorbește de nunta cosmică, noi creem în ciuda condamnării la moarte și creem cu încredere în viitor și la o scară mondială, de parcă am fi moștenitorii Imperiului Britanic. În volumul de la Zamolxis la Genghis Khan, titlul capitolului cu noua hermeneutică a paladei Miorița, fusese teroarea istoriei și răspunsul pastorului. Ideea principală era că dezastrele istorice au putut fi la noi suportate cu ajutorul creștinismului cosmic românesc. Cosmosul sanctificat de pașii lui Iisus permitea regăsirea sporadică a lumii încărcată de virtuțile și frumusețele de care o despuia să Mircele Iade mai face subtila remarcă după care acceptarea destinului nu trădează pasivitate, pesimism sau optimism, mai ales când e vorba de o revelație tragică. În cazul Mioriței, mesajul constituie voința păstorului de a schimba sensul destinului său. El preface nenorocul care îl condamnă la moarte într-un mister al tainei nunții maestruși și feric care îi permite să triumfe asupra propriului destin. În ceremoniile de nuntă postume exista deja întreg repertoriu de gesturi, imagini și simboluri, toate apar însă transigurate în fabuloasa viziunea anunții mioritice de structură cosmică. Dresații ideologiei comuniste când aude miorița cântă refrenul cu tanatofilia și resemnarea, cum a făcut și lectorul de la mână de la Bloomington. Ca să accepte interpretarea eliadescă, el a fi trebuit să accepte premiza referitoare la a istoriei, premiză respinsă quasi automat de tot cei ce se autoiluzionează că lumea a odată cu ei. Matei Cărinescu, după ce i solicita autorul un exemplar nezalmonxis, s-a apucat de sterile speculații, dovedind că n-a priceput o iotă de nouă hermeneutică a mioriți. Pe 15 aprilie 1973, trimisul stăpânirii înșira platitudini cu aer de mare și profund gânditor, explicându-i academicianului lui Eliade că moartea ciobanului Mioritic e cu totul altfel decât ne putem imagina, întrucât relația omului arhaic cu moartea, nu seamănă cu atitudinea în fața umorții a omului modern. Și pentru ca totul să culmineze cu o prostie cât de mare, Matei Cărinescu nu uită să scrie de o închipuită lupta a ciobanului cu destinul, luptă pe care acesta ar fi deplasat în planul transistoric al semnificației. Naia Unesc în filozofie și Fasile Părvan în știința istoriei au creat școli de lungă durată școli de gândire, sensibilitate și metode de lucru scria Petre Pandrea în memoriile mandarinului Valach. Mircea Eliade este el însuși o dovadă a longevității școlii de gândire inițiată de Naonescu. Imensa creativitate a celui considerat cel mai mare istoric a relicilor din secolul XX ca și nivelul excepțional de ridicat al opere lui Mircea Eliade atât cea de filozof al religiilor cât și cea literară, stau și azi ca un ghimpe în inima multor scriitori pe stânga, care își datorează succesul totalitarismului comunist prelungitul după 1990 prin rămânerea ideologilor cu putere de decizie pe pozițiile câștigate. Altfel spus, supraviețuirii Ministerului Adevărului, coordonat de aceeași echipă și înainte și după 1990, când un comunist francez se repezise a-i un interviu lui Leon Terreutu, cel supranumit groparul culturii românești.